«Я знаю, що він не такий», – тихо сказала дівчина в білому береті. «Ніхто з вас не знає, а я знаю». Вона заплакала, і сльози котилися по дитинно пухких щоках. «Бо, може, я люблю його?» І я не просила рятувати мене від жука. Дівчина в білому береті перебігла двір, і хряснула дверима веранди. Я ще посидів на паркані, розгублений, зневірний. Відтак сховав ножа, стрибнув на хідник. Під сусіднім двором темніли тіні трьох жучків. Я вибрав голову у плечі і побрьохав по багнистих баюрах рибної вулиці на автобусну зупинку. Жучки повзли слідом. Я вмостився на задньому сидінні автобуса. На бруківці мене підкидало і, простромлюючи головою кузов машини, я уривками милувався зоряним небом, яке потроху хмаріло. Проте було мені за цих хвилин не до краси нашої чарівної природи. Троє жучків, насунувши на самі вуха картузи, стовпіли коло дверей, і я, напевне, знав, що на зупинці автобуса під Солом'янською вербою на мене чекає смерть в образі це гляну морду Ожука. Я не шкодував, що порятував дівчину в білому береті, яка, виявляється, не потребувала порятунку. Якби сьогоднішній вечір почався спочатку, я б вчинив так само. Було тільки дослід жаль себе. Мушу гинути таким молодим. І буде завтра, і позавтра, і буде зима, весна і літо, і буде майбутнє, Буде комунізм, лишень мене вже ніколи ніде не буде. Майбутнє бачилося мені невимовно прекрасним. І навіть у найсмутніші хвилини свої я чекав на нього. Про майбуття мріяли герої книжок. Його прогнозували газети, що їх я читав матері, поки та пряла біля каганця і жовто-червоної снарядної гільзи. Його обіцяли вчителі на противагу матері, яка вірила тільки в сни. Я беззастережно вірив і вчителям, і книгам, і газетам, і своїм рожевим мріям. З раннього дитинства, щасливим випадком у душі моїй поселився зворушливий образ майбутнього, що попри наївність та умовність, зігрівав і зігріває впродовж багатьох років. Пакульська школа стояла на горі, що з неї Продивлялося всеньке наше село аж до темно-синього крила лісу по той бік жерелі. Ще краще проглядалося внос цвинтря, який стелився зеленими хвильками давніх могил довкола церкви. Церква височила на тій же горі просто школи, по іншій бік вуличного річища. На великих перервах ми грали серед могил під креслатими липами в жмурки. Весняного дня один із школярів показав синім у чорнилі пальцем на луки за селом і поважно, як людина посвячена в таємниці буття, мовив. Бачиш? Комунізм. По ніжно-зелених із синіми вікнинами весняних озерець луках, що були вщердзелиті яскравою соняшною повенню, пливли оранжеві під сліпучо-білими вітрилами кроку кораблі. Повоєнна весна була голодна, і безбаченкам у шкільному буфеті варили солодкуватий з підмерзлої картоплі суп. Другого чи третього дня по тій розмові я випадково зачепив ліктем і вихлюпнув на підлогу свою тарілку пісняку. Буфетниця розкричалася, я заплакав і метнувся на цвинтар геть людських очей. Стояв під липами, дивився на оранжевий, цяткований вітрилами по яких уже стелили золотистий околот корабель, і сльози мої висихали на теплому зирію вітрі. І потім не один раз, коли мені було холодно, голодно, або просто незатишно і гнітко на душі, я приходив під липи і дихав тим далеким чарівним світом, що його відділяла від крайніх пакульських хатин, широка смуга лугу згодом почув від старших, що на лугу за селом будується новий колгоспний двір з керівниками, коморами та клунями. Але тверезі поправки на реальність